Тому звістка про батькову смерть була для Якова як прогнила щаблина. Йому здалося, що він полетів з високої драбини аж донизу. Яків розплющив очі і побачив, що досі живий, що сидить з братом у кав'ярні, і що кав'ярня позбавлена прикмет смерті, яка сталася десь там, у Львові. Він згадав, як на екрані з'явився невідомий номер. Анонімний абонент дотягнувся до нього крізь фотографію Майї, схопив за барки і повідомив те, від чого під ногами тріснула драбина. Яків перечував цей тріск. Він уникав відповідати на дзвінки не тільки з невідомих номерів, а з усіх номерів але думав зовсім про інше, ніяк не про батька.